Erretegia Egunero, zortzitar Erretegia Errepikapena, guardiko ordu batean Erretegia Uwebikoitza, uwebikoitza, uwebikoitza zintzilik.net Beste lenetik, ostiralera, erretegia. Zintzinik irratiko saio informatiboa. Beste komunikadibetan entzongo ezitu zun berriak. Kontrainformazioa. agenda, Elkarizketak eta barretabar. Bar. Egun erokotasuna, egiratzeko beste lehiobar. Animatu eta barteratu! Etorzaitez bisitan, edo jarri gurekin harremanetan, zure inguruan gertatu diren, edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Erretegia! Zintzelik erratiko saio informatioa. Egunero, hiluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikatena, eguer diko ordu batetan. Erretegia! Entzun eta parte batu! irubebikoitza.zintzelik.net EZE! E1 un... Ratzaldeon, zentzerik irratia entzuten arizateen guztio, egunero bezala hemen txazten da, Ratzaldeko sortzia ja pixka pasatxo direna, bueno, ez ainbeste es, sortziak eta boz, hemen jartzen du ba, gaurko erretegi hasta askenekoa urtengo askenekoa guri dagoki gunez, gutxinez Bada que eh, suea astrenetiko ostirala eraiketen dugula rrategia arratsaldeko 8etatik bitarte, ala RPka benenzo tenaribalimazarete, ba egwardiko ordu batetatik ordu bitardita. Eta esan dugu gure azkenekoa dela eta ez azkenekoa delako egingo dugu beresia, bai siketorra suertatudelako. Baino gaurkoan gure postan ditu mezu guztia haueu piska utzi. Literatur txokoa, egian ere, bai, denbore matemari megu bukaeran jarriko dugu, baita ere weforriarena, agenda, bai, agenda, agenda potoladokagulako ya ustaiaren ameika honetan, horreta salituko gara, bukatu baino lehen, eta zaten unma pixka berezi izango dela, zera, zera, tila, elkarrezketa batekin aziko gara, eta elkarrezketa ba, Jule Mendoza izango da, horretako ba, errenteriko, ba, alkatea eta julen elkarresketatzeko asteleneko lagunbaitare laguntze eskatu diogu, bestela badakizue hasta azkenekoa pizkatxapucero ganela. Orduan ba, hemen hitzitu baita Laura hitzi, gurekin, orduan berarik ere lagunduko diugute eta esatenunez pentsatzeko bere si egiten dugula gaur azkenekoa delako, baizik eta gaur zuertatu da justu gura azkenekoa eta baita elkarresketa hau, ze elkarresketa atzeratzen jonda bere hasmoazen urtean zehar egin dugun bezela, ba pleno ostean Ba zinegotziren bat edo besteren bat ba, elkarrezketatzea Ekaineko azkeneko plenoaren ondo ezin izan gehenun Zeren alkatea alemaniera joan Orduan poliki-poliki ba, atzeratzen jun da, Ba gaur arte, orduan ba gaur tokatzen da Ba, ba elkarrezketa hori egitea Eta berez elkarrezketarekin guaziko gara emango dugu hor er ditxo bat edo lekarizketa egite, baina niongero softe inguru edo, pentsatzen dugu, ba, telefonoa irikitzea, badakizu gure telefona abiatzilau iru, bosbi, saspi, lau, zero, saspi dela, e, beste lere, neiz eta oso jaiuak ez izan, ba, Facebook edo Twitter erabili dezakezu, eta begiratuko jogua, sei be, bat hortik galdetzen diguzue, gu galdera horiek, ba, lusatuko dizkiogu, juleni, eta, bueno, berak, ba, albadu, erantzungo du. Bueno, esa mes labores de eta bestela, ba, bueno, beste gabe, ba elkarresketarekin hasiko. ez da gut Alemania ipatu du. Bueno, asteko gagon edo arratsale hon. Arratsale hon, arratsale hontas e, Alemania ipatu dugu zemos alemanian. Ondo, esan oso ondo. Elias an oso hondo. Pasaren hasta ginen bertan eta onginen e, ni alkatea eta gero alderri bakoitzeko ordezkaribana. E, eta ellos bueno, han kirosonean izan ginian eta bertan bertanien genun senidetzea Ferriarekin Eta bono oso esperientzi interesante izan da, baita gerorako ere balioko duena. Mm -hmm. e, bueno, ditu behemengauzatuk aipuntatutola, Jule Mendoza, ba, irogitana sortzian jaioa, abokatua, gaztanioko bizelaguna, zeh malabekin ez daki zerbagiago kontatu daiteken, hola, irratitik kontatu daitekena eta entzule jakin beharko luketena. Kontatu gauzasko, kontatu gauzasko kontatu egitezke. Zdak e, iti bai, horrela da, ni hiruita mesurtzean jaio nintzen, gaztañoko aizan ez aiz beti. E, Tamale ez ez daki, baina, bueno, momentu honetan zentroan bizi naiz, baina, bueno, bak izute gaztaino entzako berezia dela eta bihotza oandikan e, gaztañon dugula. Horia Bilboko bat galdetzen diotenean bezala, bueno, Bilbokoa ez den norbaiti ez, galdetzen diotenean bezala, ea e, nugu aden eta Bilbokoa esaten duela, esaten delako jaio dela e, goguen maten duen tokian, ma, pixka bat, e, Gaztainoakak ez zentzorreta, baina guna, arrotasun punto hori ere badakagu, eta, bueno, ioda e, bertan jaio izan nahi, bertan bizizan nahi, esperientzia polita izan da Gaztainokoa, e, nik uste oso berezia izan derako, gerora, ba hori, e, ni abokatu lanetan aritu izan nahi, nazio artean haritu izan aiz, baiu galbitzarekin eta baita egunkariaren defensan eren nazio artean babesa babesa lortzeko asmotan eta gerora ba, basaiako teknikaria, irintzago teknikaria eta momentu honetan ba, ez baten mm -hmm. e, alkate lanetan Baino, e, teknikari izateko lanetara huetatzeko asumara egin mm -hmm. bueno, Horretelako demora fa... F -f faltada esta. Mm -hmm. e, ez da ez da denen galdia, zintzilek ira esatu bueno, alkate bezala bai Baina, bestela, bai. eh, sustu dut, gaztetan emendikan, bueno, gaztea zera, baina lehenagotik ere emendikan pasazin, nire, ez da? Bai, gaztetxo nintzenean nomasei bat urterekin ustetizan zela, hemen herreti saio bat eh, genuen eh, gazte batzuk, eta aztean behin izaten ginen hemen, eh, eta bai, bueno, esperientzi polita izan zen, eta posten dena da berriro gultatzea ordu ezkostik, ez eh, neizela gultatu honera. Baina, onpoeltatzea, ikustea gauzak eh, antzeko daudela eta bezintzilik eh, zutik mantentzen dela, ez, eh, eta zentzorretan bat zorion du behar zaituztea, bueno, nik uste dut oso importantea dela, bueno, eh, horrelako eh, desinteresa, undi batekin desintereses nahi dute, E, bueno, e, inungo bueno, iñungo gabeko e, lan bat egitegatik arte, esan ni gustatzen suntzuretan, ba sorrientzeko moduko dela. E, gaur egun bereziki, hain falta motatzenen gizartearenetan nolako konpromiso alguen e, pertsona alkitzea, es da suntzuretan ba sorionak. Jaioitzen mm -hmm. zuten zuten. Ba, jaioango bai zutizten ez du gogoratzen ondo. Nire lagunak akatuko e, akatu ingon autego, e, gogoratzen dute ba, bueno, hemen izaten genitu dela gure saioak, eh? ba, bereziki egiten una zen E, berriak hartu eta berri egin inguruko komentarioak egin, batzutan komikoa izaten zen, pixkati ratxailoa e, umore puntu batekin baina bueno, berezik egiten nuena zen berriak hartu eta horren inguruko irakurketak egin eta noizan ben, egon egontzitezken gai garrantzitsuen inguruan debaten moduko bat e, sortu, ez gure artean A ah, bueno, esan esperientzia y esa experiencia política, o sea, en política urteko gaztetxo batentzaut, eh, oso interesgarria. Uh -huh. Jaiztan uxu irratia ta entzuten ezentzik, esate eh? du besta, irratia dose, edo non dikan informatzen zara? Eh, Davidea, telebista, Gorria, mm -hmm. blogi que ez daukas uste, eh? alcalde hortan or, ere komunikazioko eh, ardura dunek horretan dabiltzate eta eh, tengabe ari saezkit, esanez eh, bloga ereki bardu dela mainonez, bestela ez, e, egiten duan erratia goizetan, osaltzerako orduan erratia pizten dut e, euskai erratia entzuten du goizetan eta gerora ba, prensa ba, bueno, bulegoan prensa dugu orduan, e, goizetan prensare irakurtzen dut aldudanean denborasko ez dut izaten horretarako, eta bestela internetez ere eta gero gauetan albala behintzat, denbora izan ez gero ba, ba, guztatza zait e, teleberri ekusi, informatiboak ikusi ez Egia da aurra dut eta aurrak askotan ez dituzten teleberria ikusten Baina, bueno, saiatzen ez, saiatzen ez Alba da, teleberria baino lehenago e, oheratzen aurra Eta <gülüyor> bestela, zer egiten duela denbora librean, afisioak eta Baina gaur egun denbora libre gutxi. Lehenago, banuen denbora libre gehiago Eta, bueno, egizan, gustatzez hitzaidan naiz eta batzutan utz, utzite izaten duen, izaten naiz horietakoa kirolakin azten dena, gero usten duena eta gero berriroa azten dena eta uste toietako nahiko gaudela mundu honetan, eta horietako bat e nintzen eta, bueno, bereziki gustatzen zitza nada lazei bizitza e, egia da, ma, bueno, e, pasaian funtzionari izan da, horrek aukerak ematen ditula gero arretxaletan libre izateko eta disfrutatzeko pixka bat eta lemora libreaz gozatzeko horretarako ere pixka bat elburu horrekin e, izanain nuen ere e, funtzionario piskabat bizitza kalidare bat izateko abokatu lanetan eritu nintzen eta gabokoa marretan lanetik iriztea ez da bizitzarik erosoena Eta bueno, pues saiatzen entzena da, bai irakurri eta orrolako gauzak egin eta Albazen bakiru fiskatein. Gaur egun dudan denbora librea zen pasatzen saiatzen naiz eta bestela askoz gehiago ez dut izaten La Musikaldetik, altec bat, ematen zaude, teneko area zateko, eh, momenturen batean de musika sartekatu beharko duta. Ni, bueno, denetarik ezatea igual gai egidaz, etzegi da musika konkroto batzuk igual ez gustatzen e, musikal azaia oa gustatzen zaito erokorrean, e, nahiz eta gustatzen zaito musika pixkate rokeroak eta horrelakoak, bueno, asko euskal, euskal musika ba, eta betiko musika eta Mikel Aboa, Beniktoren musika Mikel Urdangarin, eta horrelakoak e, ni oitakoa naiz, horrelako musika gustatzen zaitana, E, baita ere e, bueno badira beste batzu a Joaquín Sabina delacoak e, Bruce Springsteen e, Silvio Rodríguez e, bueno, horrelako oro ere música que eskit Eh, ere, sabe, aitortu badut, e, Rosana berere gustatzen sa dela, bai gustatzen zute pixka pasteleo, pixka gustatzen sa dela nereos. Ba, bueno, bai bueno, hola con música berezikola con música gustatzen bai, zaio, ere zergatik la pollo ere gustatzen zaio, la pollo eta Kortatu eta, Lehenoko garaiko e, talde rockero horiek ere e, No. Horietako zerbetu kiko dugu, ez? Eh? Mm -hmm. Haipatu ditu unguzti horien artean, baten bat bai, ez? Eh? Agian Rosan, ahi dozagina igualez, ez? Eh? Da, ikitegongo diren hor, gure diskotekan bainion. Bueno, esan du baita ere, gure ekin daude laura la teitzita... Nint nire sarera bai, bukatu duberaz ba. zonesa jarraitzileka dzekatarekin. Bai, baina, intxe, guritu katzea eta, bueno, orain juleneka ipatu duenarekin eta musikarekin jarraitzeko baina, bueno, apunte bat besterik ez aurrekoan izan zela maiatzean, ez? Kabia, e, inauguratu zenean okerrez ok, banago espazioa ez e, ez inaguraz bertan baizik eta horre hasta buru horretan bertan izan zen baina horrega onduziran hori e, ba, horreketak eta odiotak emas da eta, bueno, bertan horri gane ikusi alizant zituguen, ezta? Bai, egia da, ba, da ke asko gustatzen zitzala. Ke mas da e, karapatu nindu e, justo ni guste garai hori izan zela 16 urte, bueno, garai horretan bad banitzen sintziliken ba or gertu bilikoren eta ja da ba ke mas oso talde interesante dela eta momenturretan retan eh bueno nita nere laguna ke ta ni guste askoren gara iritsi zen diska bat izan zela ke eta oso jarraitzailea ginen orduan ba berriro ikusteak ema da joko zuela ba guretzako ere motivoa zen bertara joko nekatua ginen astegorra izan zelako bueno eh ni gustetolakoetan txiki bat ere egiten mere sigola Oso, no, ba, ez dakite teknik, gure teknikaria pres duen musikaren bat edo jarraitzen, dugun, jarraitzen dugu, ez da, bale, pues orain beste kontu batzu eta aragoaz eta orainak ja, konkretuki dudaletxera e, urte, e, urte bete eta hilabete bete pasa da, e, e, zea... E, Alkatetzen, e, bueno, alkatebezela, e, zeha sartu zinenetik, eta, bueno, pentsatzen de leno komentatu duzu ere bai, baina, bueno, e, l, ori, leno denbora liburra asko ere etzenula, baina orain pentsatzen de, oza, sea, orain hori denbora liburra asko ez daukazula, e, aldaketa asko ez, eh, ekar ditula zure bizitzan igual egin eh aldaketa ona, bai bai, bai guia da una aldaketa navaria da oso handia e, ni banekin aldaketa ba suposatuko zuela e, eta aldaketa handia izango zela ez nuen espero aldaketa olakoa izango zenik eh gabe ba ez da inbeste denbora kontua denbora kontu ere bada, bazkenean ba, okupatzen duxlako denbora, Baina asko da ere pre preocupapazio kantitateak ez. eta hori egia da ba, bueno, gogorra dela. E, Bizitzaa pre preocupapazio kostantekin eta eta ritmoarekin estresa handia duen lana da, ritmooso handi doana. egia da ere udalerria hau honek beroi mila biztanle diuenna, ezta edozein udalerri, Eta, bueno, ba, arrimorrek jesan, e, e, ba, marka ere usten duaz. Baina, baitere, e, oso pozitibua den esperientzia bat, bada eta hori eten esaten dut. E, nik usteet, suertea duela, e, nire herria, ezagutzeko modu egokia horik ez dagoelako. Hau, ba, alkate izatearekin lortzen dena da, utxinez zure herria, E, izkinetik izkinera, txoko, et, txoko e, urrutien dagoen txokonetatik beste batera ezagutzeko aukera ematen dizu, jende anitzarekin biltzeko aukera, jende bakoitzaren arazoak e, transmititzen dizkizute, eta momentu honetan ni gustan dute esan dezak urte baten ondoren herri e, honen eta oso bakoitzan errealitatea, Eh, nahiko ondo esagutzen dudela eh, duari gabe denbora eskos gehiago behar dut baino enzen txorretan ustet esperientzia oso polita dela zure herri esagutzen duzulako eta berri, bereziki herri honek duen eh, anisto Mainmastu egusoa den da. Ez da horche sukozo siku sikotekniko memenda wen argi ba piloto bat horietako afundetuta genuena badirudi gurekin ere parte hartu nahi duela lagorkoan berpiztu egin dela hor berde hori. Ba, vale, utziko du horche, ez. Hoi da. Arazo so, tekniko bat. Mm, bale, ba, aurrera jarraitzen dugu, zintzilik irratian zaudete FME unean e, Julen Mendozari elkarizketa egiten ari gara, gero esan dugunez sortzi terditatik e, aurrera deiak egiteko aukera izango duzu e, gure telefono zenbakia bederatzi lau iru, bosbi zazpi lau e, zazpi, Twitter eta Facebooken bidez ere bai e, zuen komentarioa, zuen galderak eta e, ba, elarasi aldizkigu zuetan, eta bueno e, Julenekin ari ginean, ba, bueno, puesudale E, baur, lehenengo ze e, aldaketak ekarri dituen e, bere bizitzan eta, bueno, ogoi eta sortzi urtez, e, PSE e, udaletxean egon ondoren, baur, hain pixka komentatza, igual nola topatu zenuen zuk, udala, udala sartu zinanean. Menik uste, ogoi eta sortzi urte, dagoen alderdi egon ere ni personalki, uste, ez dela oso komenigarria. Egu uste, ez dela ez dena sanua e, administrazio edo instituzio batentzako hainbeste denbora alderdi bakar bat egotea administrazioan e, zergatik bizi batzuk sortzen direlako eta bizi hoiek trasladatzen doa zetenga e, naiz eta personal datu personal hoiek ere normalean normalean e, elikatzen dira lehenagotik egondako dako eta horrek eska, e, suposatzen duena da azkenean bizio berdinak e, mantentzen direla denbora luzea zehar Eta horrek ekarri duena da, badu erigabe guo goita sortzi urteta gero, udalera iristen geranean, baurkitu itugula bizioa handiak Eta funtzionatzeko moduak zaizkiguna ez, bat ere gustatu ez. Ze suposatzen du horre, gorre suposatzen duena da, alatu garra guzi hori, azkenan hori e, buke moduko gada, ba eta buke horrelako buke bat aldatzea, bat denbora, denbora eskatzen du, ez? E, buke handi bada, etengabe giratzen eh, saiatzen zarena. Hogeita sortzi urte ez dira latzen urte batean. Eta hori espero zuenak badago eta badakigu. Eta badakigu ere e, esperantza hondiak zeudela. E, bueno, jendeak asko espero zuela. Mainon nik uste izan izan garela ere hogeita e, sortzi ez direla e, urtebetean aldatzen. Denbora behar dela eta, eta gauzak e, alaketak nabaritzeko denbora eskatzen dutela. Lehenengo administrazio bera barrutik aldatu behar delako. Eta bigarren uste herritarren horritarrek e, ere ja oitura bat zutela administrazioarekiko eta ohitura hori ere aldatzea denbora kostatzen duela. E, Uztet hemen hausunarketa e, bat e, egin bar dugulani uste gizarte bezala, ze administrazio motan haidugun eta guztetzea arrema motan haidugun administrazioarekin. Eta hori ez da bakarrik guri daokigun lan bat ezeko usteet orokorrean guziok e, egin bar dugun lan badela. Eta hori da topatu duguna, baina bueno, gustandut e, urte batean gauza asko egiten ari gara la eta eta eta, eta gauzak aldatzen ari direla. No badiru di conpondo dugula ordaukagu piloto bat agian soeco izango da piloto hori eta seguidaso urte <gibitza> baita YouTube-ko sendeera da eta. Baitudo bombilla hori bertatzen Sartu sinetenean baita alkatetzan esaten genue. Gu daukagun kuña guztiak hemen alkatearen aurka duen <laughs> dela, bestea dela, merion jaunat ez da, kesuta bestea, eta batean jarretzak zuzu, Helaura? Ba, ikizka ba, eta probetxatu da julenek esan duena oitura laketa hori ba, zuek aipatze zenuten, ez? herritarretik gertuago politika egiteko beste modu bat, herritarren parte hartzea eragotzea, areagotzea horrelako asmoak aldarekatu e, zenutela, ez? Alkatezal ortserakoan e, nola baloratzen duzu e, lehenengo urte hau? eta ze pauso eman dituzu, bai, argi dago nada esan dezuna ere bai, ba bueno, lehenengurtea dela, eh, eta bizkanaka bizkanaka, orain pentsatzen dut ere ezagutzen eta berria, ez? e, mm. baina, bueno, berria, eh, baina no la hace valoración de Parte hartzaren ikuspegitik esaten dugu. Bai, bai. hori oso positibo que eta usten genuena, baina erantzun askosoa izan dugu. Eta dio zergatik e guke urri partean hasi e, genuen e, tan da bat e, bueno, ronda bat e, auzo batzarren ronda bat. hamabost auzo ditugu, hamabost oso batzarren genituen eta 1000 bostun personalbelu gen ditituuenez. Eta 1000 bostun personal hoileekko osoan hitzak dira. E, eta zenzorretan oso ballooso positiboa egiten genuen horri ez soilik e, kwaantitatigoki, Baizik eta baitere kualitatiboki, ez? Mila bostuen persona biltzea nik usteet kantitatea hundia dela eta hori horrela ikusten ez duena, ikusten dut ez dela realidadean etitu dela bere hankak realidadean jartzen Em, nik zentzorretan oso positiboki baloratzen dut, baina betere kualitatiboki zegoen anistasuna batzar horietan ez. eta hori oso interesantea da horregatik esaten duen urte honetan ezagutza hondia emandigula alkate, iz, iz, alkate izateak ezagutza hondia dela e, gure herriaren ez. ezkena radiografia bat egiten duzulako Baina gero egon dira beste esperientzia batzuk, eh, nik eh, aipatuko nuke behorreki genuen eh, esperientzi partartzaile bat, baina barrura begira, udalari begira, ba, teknikariak eta politikariak partartu genuena, oposizia zegoen alderdiak ere bertan izan ziren, eta gire zan oso esperientzi interesante izan zen e, es, mm, prozesu partartza lori zen diseinatzeko gure e, eredu partartza lea administrazioaren eta uste guzio batera lan oso interesante baten genuela eta adostu genuela konsensusa tera genuenaz eta hori ere interesantea izan zen eta askenik nioetela ipatuko nuke zerbait e, berezik interesanteak abia proiektua izan dena Eta bueno, kabian e, ustet jende nahiko parte hartu duela egun persontik gora parte hartu dute duku. eta bereziki garrantzitsuena osoan itza. E, Ni uste horrek balia handia duela. Herri ho herria osoan itza da berriro diot, herri honetan e, komunia ezberdinak aurkitzen gela, eta balio handia duena da anitzaden herri honetan ba, egiten ditugun ekimenak ere anitzak izatea, eta zentzu uste genuena, baino nasko, zerantzun obeagoa izaten ari gira eta oso positiboak ibaruatzen uste gainera dela elkarbizitzarako eta normalizaziorako eta e, ekimen oso interesanteak gira, e, honek etorkizunara gira bere fruituak utziko itula Hal ere bilduk gehiengoa ez dauka udaletxean eta horrek agian gauzak zailtzen ditu ezta nola ikusten duzu. Bai, undudari gabe gehiengoak ez duena behartuta dago gauzak adostera bestera ez direlako ateratzen. Ez? baino negia dena da eregua hasi ginenetik eta berezikikibai garrantzitsuenetan ateratzeko gai izan garela. ordenantzak aprobatu genituen eta atera genituen. Boto kontrak hori gabe Eta aurre kontua kere atera genituen Inu kontro, botako, kontrako Boto hori gabe ez. Kontutan hartuta, aurre kontua Dirila azkenean urte batean hartu, Udal batek hartu dezaken erabakirik Garrantzitsuena, horre markatuko duelako Azkenean udal politika e, Nik uste tezo Boto oso interesante izan zela, gainera eta genituna benduaren hogeian, urtarrilea aurrakontu berriekin azigen nuen, hori ez da oso normala izaten, eta nigu ezen txorretan uste, te, bueno, eh, adostasunetara iristeko gaitasuna eh, erakutsi dugula, eta, bueno, zergatik ez, eh, baitere uste, beste alderrien partetik ere egon dela dispozizioa eta adostasunetara iristeko ez da, bueno, ba, topatu era bideo horretan, eta ateratzen ari gara gauzasko, usten dut torokorrean eh, bueno, eh, kontrako eritziak ditugun gai konkretu batzuetan izanezik eta dudari gabe badago bat eh, ondakineen kontua dena edo bestelako bat momentunetan burura etortzen ez ari dena baina bueno, izanetekena laiko adibidez, eh, oiek ez, izan ezik gainontzekoetan adostasuna lortzen ari dira eta hie erabaki guziak aurrera tera ditugu, hie guziak es. Gia da, ba, bueno, e, da behartzen saituela, baino baita ere positiboa ere, eskatzen delako dudarikabe, ba len osatzenuen anistasun hori herri honek duen anistasun horri markatu <coughs> erantzutean. Ta bueno, sentzu horretan positiboa. Positiboa hori mantendu al dugulako konsensuetarara iristen. Mm -hmm. A nolakoa nola gainontzeko alderdiekin, bueno, esan duzunarekin pentsatu dezakegu, ez? Hogiak e, onak, ez? Bai, egia esango badut hasieran e, eh harremanak eh bueno eh guziekin nahikoak izan ziren alderdi sozialistarekin gogorrak izan ziren eh ni gustet ere hor bazego dela ba bueno, goita sortzi urteta gero gogorra egiten da transizio hori berriro oposizioria pasatzen transiziori eta egia izango da ba bai no barituenuen hasieran ba hor bazegoela e, muga bat bezala, ez, baina monose tengabes saiatu izan gara muga hori gainditzen eta e, pitzatzen muga pitzotzen eta eta Alderdi Sozialistanen gana idisten. Eta ni gustendu dut urte batean asko aurreratu dela. Gure arteko harremanetan asko aurreratu dela. Momentu honetan esan dezaket harremanak honak e, bidela, e, Alderdi guztiekin honak bidela. E, Dudarigabe batzuekin erresagoiritzen gara akordio batzuetara bestekin baino baino politikan dena aldakorra eta gaur egun akordio batzuetara erresaborizisten zeranekin biharko gunean agian beste batzuk izango izango dira. baina orokorrean ikustete harremanak osoak Oosoak direla, osoako milen artean hau da politika izateko harreman osoak ditugula. Lehenno galdetu zaite Alemanian ea nola egon geran moz biddaia, bueno, ikustete Alemaniaiko esperientzia ere interesantea dela. Orjuan era ordezkari desbrainak eta ordezkari guztien artean konpartitu ditugu e, lau 5 egun, 24 e, orduaial, lo egin izan ezik, bakoitza bere gara lo egiten genuela, baina on bezela gainontzekoan elkarrekin e, pasatzen unen egun guztia eta dugarikabe horrek sortzen ditu gure arteko harreman batzuk eta azkenan denak era pertsonak eta denak e, kontuten hartze ditugu bestearen iritziak eta garrantza eta utzet zentzorretan, e, bueno, interesantea. Oso interesantea, aurrera tuden herri honetan, kontuten hartu herria hau e, zerri zandan, zenbat aurrera den urte honetan e, zentzorretan. Mm -hmm. Bueno, aipatu dituzu... Oso... Baina daukagu dozenatxo ba, gai, horlaz, galdera modura jarria, maioetako asko ere aipatu dituzu, eta bueno, gu jungo gara batzu galdetzen zuri, bai, julen, eta bueno, bestalde baitare ba, jendean nahi bali madu, ba, telefonoz baiatzi lau iru, bosbi saspi lau zero saspi, daukagu ez da, bai, ba, daitu dezakezue baitare, eta bueno, guk ez badugu baten planteatzen, edo go, ikusten bali mazue beste modu batean egindaitekela edo zuen edusuna planteatzeko, ba, telefonoa irikia daukazue eh dako un lehenengoa eta gainera gaurko egunarekin bueno gaurko atzkoarekin ta beharkoarekin ere bai sensoi charres gaia da egoera ekonomikoarena da nola lurkitu duzu sue udala eta, eta nola dago vamos aurkitu bagian gaizke baino aurrerantzean ere nola ikusten da egoera bai arena, eta bai herriarekiko da zerbitzu soziala direla el han direla langueilla no ikusten duzu egoera Ego era oso txarra, arkia izango naiz, ego oso txarra da, hor, e, ustean dute sopresarik enagola esaten, e, olako zerbaita ipatzen agonean. Es. Nola aurkitu dugun? Bueno, aurkitu duguna da, udal bat e, nere iritziz bere garaian lanak eginezituenak, e, seguraski etzutelako espero ego era honetara iritsiko ginenik. Emañón Dudarigabe bere lanak ezin ez situena. Momentu honetan daka una daudalbat e, bere funtzionamendu gastuetan 2 milioi euro gaineti dagoena eta, eta hori berriro bere tokira e, lana hondia da eta ikusiko dugu ze modutara konpontzen dugun eta dudarigabean aurriak hartzen hasiak eta hartu ditugu. Manyon egora e, txarra da, oso txarra da. Hemen askotan hitz eite da inbertsioen kontuetan eta bar Arasoa hemen gure kasoan eta bereziki herri honen kasoan udalonen arasoa ez da inbertsio kontua. Udalonera arasoa da e, gaztuko horrentak ez dituela soportatzen dituen ingresoekin. Hori da udalonek dakan arasoa eta konparazio bat egitearen e, udalonek dituen sarreratik e, gastuetara e, arruntetan, hau da funtzionamendu gastuak direnak, e, 6.000 askeneko aurrekontetan 6.000 eurotako superabita du. E, irunera jotzen badugu lau milioi eurotako superabita du aldea oso ondia da eta zazpil milio eurotako superabitori gainean ez da realaz bueno, batzuen batzuk entzuen izan dezue eskotan diputazioak prebisio batzuk egiten ditu urtean jaso, e, jasoko den diruaren inguruko esu, esu diputazioa bezik eta diputazioa eta eusko jaloa artean e, sortzen den ente batek eta e, prebizioiek da horrik uspenoiek ez, ez dira bete eguneko ja, amar batean gutxia gogoaz beraz esan egurrek 2 milioi euro gutxiagoko gogoko diru zarrera ditugula, beraz ez dago supera biti eta defizit badago 2 milioi eurotakoa gaztu korrentetan eh? bakari gaztu korrentetan gero inversioak hori aparte gira baina hori da egora eta egora zaia saiatzen ari gerana, eta orain arte egin duguna bintza da, e, gizarte on gizatea sikuitzen, e, gizarte zerbitzuak ez ikutu, eta gaztua mantendu gizarte zerbitzuetan, eta bestelako gazto batzu ba, saiatu murrizen. Arasoa da, mm, jaz dagoelat, mahen hondi egirik. E, Kendu ziteken na, kenduta dago. Oh. Eta orai guzi barko dugu, abernola moldatzen duen gusi hori. Oin, bueno, bueno... Egoera honek ere aukera berriak ematen ditu eta aukera horiek orrie, astortu barko ditu eta beste modu batea planteatu politika. Mm -hmm. Bueno, leheno julenera ipatu duzu, e, alkartetza, alkartetza lortu bezain pronto, auzo auzo billerak egiten hasi zinatela, eskaera pilo bajasoko zenitu zela, pentsatzen dut, hoiek ere ondo puntatu izango dituzuela, orain bigarren urte honetatik anaurera, oiek e, betetzea tokatzen izue posible alda hori. Batzugu bai besteak ez, eta ni uste torokorrean jendeak ondo ulertzen duela. Hau eh? da, e, batzar guzietan gauza bat argi utzi dugu, eta premisa bat egon da. Izan dena ez dugula, e, ezin dugula e, planteatu inbersio berdina keringo ditugu nik orain, leheno egiten zirenarekin ez. E, beste logika batean funtzionatu behar dugula, Eta mantentimendu eta garbiketa kostuetan eta bar, bueno, esfortzu berezi bat egiteko asmoa genuela, mailen denek kontzientzia barginela obra hundien fase hori bukatu delas. Eta ni gustendu da jendeak orokorrean hori ulertzen duela eta ulertu duela. Eh, jendeak badaki zegoeran bizi eta beraz badaki zer eskatu dezaken eta zerrez. ez. Orain badaude gauza batzuk eskatu direnak eta egin ditugunak jadanik, e, beste batzuk eskatu direnak eta egingo ditugunak eta beste batzuk eskatuenak eta ezingo direnak. Maorokorrean e, auzo batzarretan atera diren gaietatik gehiagundi <coughs> batean parte handi bat egina dago, ez. Eta berezekin ikuste garrantzitsua dena eta horregatik parte hartzaileen ikuspuntua sartzen dugunean guk askotan izan izan dugu parte hartzea ez dugu ulertu behar eslogan gisa. Oda, ezta gu e, bildukoak askoz demokratagoak e, e, gerala edo herriari e, gehiago aletzen diogula ez du e, ikuspuntorretatik dudari horretatik horrek ere garrantzi berezia du, eh, herriari etengabe galdotza. Baina nes ikus puntu bakarri baizik da ni badagola beste elemento bat eta da kudeak eta egoki baterako tresna ezin egokiagoa da, hobeagoa da. Seratika, azkenean herritarrak, e, jubilatuak edo dakielako zein den itzalpean dagoen tokirik egokiena sheritzeko, zein den espaziorik egokiena zer den egunero ateratzen denean e, bere aurrean topatzen duen arazoa. eta hori udaletan dagoenak ez daki. Eta hori horrela da. Eta dudari gabe, e, junezkero, galdetu ezkero, eta entzunezkero, arazo asko topatzen dira, eta ez arazoa, baizik eta soluzio aurkitzen dira, eta hori gertatu zegu, errexea direna, egin daitezkenak dira jarriko dut oso simplea dena. Agustinetan, e, esan ziguten, buelta guzien manbarzioetela guzoari, garaje batzuta sartzeko, e, etzelako sarrera bat egiten, bi direkziotako bide bat e, albidetuz. Gauza oso erresia zen eta egin dugu eta bardakigu gazutarrak oso kontento gabela. Horrelakoak egon dira gehiago ere. Zamalbideen autobusa eskatzen ziguten zamalbide e, lizan Freino e, irlistea ere e, egin dugu ere eta eta ez ze na zaia. E, kosto gehigirik ez zuen suposatzen gehiagorandik, Ez digu kostorik suposatu. E, horrelako adibide asko daude, asko eta egin ditugu da oso erresia da. Batzar batean kumokatu, jendea entzun, eta hortikan ateratzen dira surruzio asko. Eta askotan herritarrak emateizkibute surruziak. E, ez dugu bilatu soluzio surruzia ondia girek. Egia da, oste personal oso ondia dituela batzar hauek e, Askenean, amabos batzar e, denbora luzea da, hilabeto oso bat e, ingauero batzarrak egiten, baino negia dena da ere asko ikasten dela eta oso baliagarria direla gero e, lanerako, eguneroko lanerako. Mm -hmm. Pentsatzen genuen galderak Ego egitea oso iburuz Epatu dituzu batzu, beste batzuk ez Baina baino duten, entzule badaukagula Telefonaren bestaldean Gooratzen dugu gure telefona, biatzen laugiru Bosbiz, saspi lauzero, saspi dela Eta ingo dugune izango da Ba galdera egin Eta, bueno, eta erantzuten du Julenek, alkateak erantzuten du irratibidez, baina, bueno, galdera el telefono hori moztu egiten dugu, bai, de hori moztu egiten dugu, bai, beste den dozein sartzeko, edo bai, orduan, ba, telefonoan dagoena, kaxo? Dagoen? Arratzaldion, bai. bai. A, venga, mikrofona irekita. Bale, eh, arratzaldion den hori, eh, Julen Ekateriare bai, eta, bueno, eh, aldesa, eh, Tomas naiz, eh, alabargakoa naiz, eh, arronago izatea Julen bezala gastanekoa, ni alabargakoa, E, arrotasuna e, baiulenean eta bainik e, gainean erabaten dugu jaginean. Baina, bueno, alde zaurretik e, esan beharra daukat e, adirasi behar duala e, nere posa. Nere ba, posa, erriko daletxean e, behar genuen Aize freskoa sartu delako e, batzen garaia. Hago eta sortzi orte E, baino, bide batez e, behar dutanago e, galdera pare bat egitea, e, Juleni. E, alde batetik e, esatea, edo galdetzea. E, erritarrok e, ugaletxeari aportatzen diogun diru guztia e, ea noiz erabiliko den enpresa publiko bat sortzeko. Enpresa publikoa sort, e, ulartuta, eulartuta, bueno, ba, erri honek behar dituen e, lan guztiak egitea, E, egin eginalizatea Eta ez enpresa privatoi e, FCC bezala Jakina e, FCC Dela multinazional bat Bolsan e, parte hartzen du e, IBEX 35 edo bostean, Eta ogeita magostean Eta oi lotxagarria da e, Pensatzen dut Ezinbesteko e, dala e, Udalak jasotzen duen e, Diru guztia bideratzea Lana sortzeko E, bertako e, jendentzako eta batez ere langabe, <coughs> langabetu entzako eta bigarren galdera izango alitzateke e, udalak dituen departamentotan ea ordu estrarik saltzen diren ordu estrarik saltzen balin badira ze kostu ekonomikoa e, e, izango duten edo duten e, ordu estraiek e, zer ikasko e, aukera hau mate gatik, Eta alkateari e, eskintzea, e, osasuna eta indarra, eta zure kursu politikoan. Baina, gero harte, eta eskerrik asko. Zuri. Bai, bueno, <coughs> eskerrik asko indarra eskintza eta osasuna, eta, eta gauza guzi horiek eskartzen da. E, bueno, lehenengo galderari erantzunez, enpresa publikoarena noizko, Bueno, dudari gabe, udala enpresa publikoa da. Hirure hundabarroita marlan gilea ituen enpresa publikoa da. Hori eh, horrela da, eh, guk... Eh mantenimenduan berroita mar langile ditugu berroita marreti gora eta hoiek e, ditugun arazo asko, e, mantenimenduko arazo asko, konpontzen dizkigute gizarte zerbitzuetan ere langile asko ditugu, eta gainontzeko departamentuetan ere, beraz e, badakit galeran undikandoan eta eratzutera, noa, baino, bueno nik uste premisa bezala, garrantzitsua dela kostientizatera, udal batek sortze ditu lanpostuak enpresa publiko batek sortze dituen lanpostuak postuak direla Hortikan aurrera Egia da, udal honek baditu subkontratuak zerbitzu naiko, nahiko zerbitzu ditu. Eta momentu honetan beste gauzen artean, eh, gobernu talde honek, e, bueno, elkarrizketak negoziazioak ditu, negoziazioa mailan, e, udal sindikatuekin. Eta onartu duguna da eh, kontuan aztertzea enpresa bakoitza, e, Bakoitzaren egoera hau da enpresa horrek egiten duelan udalak egite zer suposatuko duen zenba langile beharko lituzken eta ze kosto suposatuko luken. Eta hori da egiten ari gerena eta horretara konprometitubera. Kontuten hartu behar da ere, udalonek ja kontratu batzuk zituela enpresa batzuekin eta kontratuek e P bat dutela. Eeta Epe hori pasa arte ezin dela bitartean e aldaketarik e egin. Maiondudarigabe peori pasata, baina aztertzen ari gerala ea aukerarik dagoen aldaketa horiek egiteko maiondudarigabe aztertu barden gai bada. Hortik an aurrera baita ere da, eh bueno, zenbait obra ateratzen direla lizitaziora eta beste enpresa batzuk egiten dituztela momentu honetan gu aztertzen ari gera Oharso aldeako garapen agentziarekin batera ea ze aukerak egon daitezken etorkizunan egon daitezken no, obra batzuk esigurazki es e los obra badia obra batzuk e, lan batzuk e, bueno e, kualifikazio teniko enpresarena diot enpresarena ikusita e, altua behar dutenak, eta gainean erantzunkizuna hondia eskatu dezaketenak, eta beste batzuk agian erantzunkizuna gehi handiegirik ez dutenak ez. E, zentzorretan ari gera hori begiratzenea aukerarik dagoen Horrelako erantzun kizun maila hori ez dagoen lanetan, e, bueno, ba, beste kontratazio maila mota batzuk egiteko, eta bereziki herriko jendea e, kontratatzeko. Eta hori aztertzen ari gara, eta bereziki ba, zarotik aurrera edo e, egiteko asmoarekin hortan gabitza, ba, enplegu plan baten e, elaborazian, eta enplegu plan horren elaborazian hausartuko ba, litzateke. Hori lehenengo gaiari e, dagokionean, e, bigarrengoa ordu estrei dagokionean, Bueno, eh, egia esango bat dut ordu estrak bereziki, ematen dira bereziki, bereziki eh, udaltzen goan ematen dira bereziki ordu ezta zeretik, bueno, askotan beharrak sortzen direlako momentu puntual batzuetan, hau da, madalenak izango ditugu, madalenak lan ahondiago eskatzen dute, eta udaltzen gehiago izaten dira. E, Kas honetan ordaintzen dira ordu estrauek, eta ordu estrauek ordaintzen dira, da, e, momentu honetan ez dakizen batean ateratzen dira, maio-mono bueno, bakoitzaren soldataren arabera dira ordu horiek. gainontzekoan saiatzen gerana kompensatzen dira. E, Egiten nordu extra guzti horiek, es dira gaiegi, egiten dien ordu extra denborarekin konpensatzen. Hori da saiatzen gerana gainontzekoan. Baino berriro diote, eh, e, bereziki ematen diren ordu extra horiek e, udaltzaingoan e, izaten dira. Eta etorkizun ari begira ere, bueno, aztertzen ari dira ze aukera beste modu batean lan batzuk egiteko, baina bueno, aztertzen ari dira benota telefono deia Isamañoelen auzoekin ari ginen eta berez badira auzo batzuetan auzotarrek oso posi kartu dituzten erabakiak ba besteak beste Gaztainoko altzukalea baina bestein bat erabaki Gaztaino auzoko etxe bizitza berria kasu edo Izietako auzo elkartearen eskaerak askos konponbide saiago dute eta zure uste zeintzuk dira ba herriko auzoetan dauden araso saienak edo aipagarrienak bueno eh beste debat eh bueno apuntatzen dugu bueno apuntatu galdera eta igual ematen dugu e, bai ez dizugu ikusi tekniko ari esku altza bardu zure orla urte urte bai, ja. bai venga hartzen duzu antenan eta edo bestalde berandu xedo ditu nahi sala nedu Bueno, va Vaya, salte en tu antena en la AES Vaya, antena salte en tu Vale, os ando Vaya, va, arriba Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Soy Honorio, vecino de, de Gastaño y, y bueno, sabiendo un poco el, el plan que teníamos Para hoy, desde luego Si sí quería hacer un, un par de Preguntitas al, al alcalde una tiene que ver con, con el barrio con el con el barrio de gastaño que vivimos puesto que hace ya cosa de unos meses se acercaron a la asamblea de, de vecinos de, de gastaño un poco pues a dar cuenta de, de la situación que tenemos en la zona de huertas tradicional de el barrio entre que ...que era entre la aldapa, ALDAPA B y la ALDAPA, aldapa C... ...una zona de huertas pues que en su momento... ...en el plan general de ordenación urbana... ...y bajo la, bajo la disciplina de la corporación anterior pues desde luego pues tenía ahí planteado como no pues la, la construcción de casas así como también otros tantos bloques que la asociación de, de vecinos de, de gastaño pues siempre estuvo un poco combatiendo y siempre un poco en una postura pues de, de retrasar aquel aquel proyecto con la esperanza que este retraso pues pudiera de alguna manera eh, evitar que algunos de esos proyectos se llevaran a cabo. Bien, pues en la Asamblea a la Lactudistis pues eh, desde luego por un lado os traía la información que recibíais del Gobierno Vasco del interés que había de allí debido a las permutas que había realizado la, la anterior corporación en En, para la realización de, de esas obras de no, son dos bloques de, de casas de, de protección oficial y viniste un poco informando al barrio pues de que ese proyecto estaba para para ir adelante eh, quería preguntar en este sentido porque según entendí en aquella asamblea para el mes de junio pues posiblemente comenzarán aquellas obras y veo que, que esto no se ha puesto en marcha Eso por un lado y bueno, también un poco el tema de la vivienda, pues con todo lo que lo que está levantando hoy en día todo este pues toda esta situación que, que en la que nos hemos puesto después de esta gloriosa entrada en el siglo 21, sí quería preguntaros un poco así si, a ver si tenéis eh, sé que había un censo un censo de vivienda vacía pues de hace de hace unos años saber si, si lo manejando si lo estáis actualizando o un poco pues que qué movimientos eh, vais a llevar adelante desde, desde vuestra corporación nada más que esas dos cosas un poco la parcela esta que digo de del que, que queda entre aldapa alda parte que es zona de huertas tradicional aquí en el barrio y un poco pues el, el censo de vivienda vacía cómo se encuentra? Un saludo i grazia esporatzen derme, aio. Venga, Dai, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bueno, egia da, horrela da, eh, gaztainon bildu ginen, eta pixkat igual galderarekin naik orla dago, es, eh? edin zaidan eh, aurreko galderarekin naz. E, eh, bueno, gaztainon <coughs> aurrik usita zauden etxe bizitza batzuk eitea, gaztaino tarra uzotarrek, E, etze duena dos bereziki pare bat blokerekin, babes ofizialeko etxeak e, kokatzen ziren blokeekin, baratza batzu eta kokatzen zirelako, eta bueno, espazio horrek bazuelako bere tokia e, gaztainoren espirituan edo, edo historiaan o dena elakoa. Eta arazoa izan zen bago eusko jaularitzarekin ja, Permuta Ginea Zuela saiatu ginean gu toki saltatzen, e, aurkera desberdinak aztertu genituen, den eskaini baino mainon aukera horiek e, eusko jolaritzaren partetik esan ziguten ezinezkoa zirela beste gauzen artean lizitatzioa egina zegoen enpresa bat adjudikatuta zaukan ja obra guzi hori eta orai atzera botatzea kosta handia suposatuko zuen eta hori nei ba genuen ba hori guregan hartu beharko genuela. E, dudari gabe horrelako kosto bat momentu honetan gure udalak ezin zuen asumitu eta zaitu ginen bestelako lako irtenbide bat bilatzen e, topatu genuen beste irtenbide bat hauzo e, elkartearekin kontrastatu genuen hauzo elkartea, ba, bueno, e, azkenean azken soluzio gisa e, ba, bueno, e, onartu zuen, baina onartu esaten duanean konmilen artean ba, beste aukerarik etzeolako eta aukeren artean e, oberen azelako Eta bueno, ba, guitzine bai lortu gana zen beste espazio batzuk e, solik eskutea bibloko hori edu behizik eta beste espazio libro batzuk e, sortzea Eta uzoaren erdigunea izan daitekena bertan kokatzeko e, proposamen, ordenazio proposamen bat egitea Eta hori egin genuen eta bueno, sorionez e, akordio batea lortu ginen, iritsi ginen guzien artean e, urrengo astean plenoa dugu eta plen horretan ja onartuko da ordenazio berri hori, eta ja obrakasiko dira zentzorretan en galeraren harira hasiko direla eta ez direla hazi, ez dira hazi beste gauzen artean, e, plana ordenazio berria e, udalak etzolako onartu, ma ez dukan onartu eta oandikan eusko jaloaritzarekin e, dokumentua, e, konberaiek asumitu behar zituzten kompromen zuen ez etzolako egina, eta akordatzen ibili garelako bainoan, plenoan onartuta gero hilabete baten epean edo lehenago obra kasiko dira e, horretan mm, bueno, e, niguztet e, zalantzarik ez dagoela bestetik etxe bizitza gutxen kontuarekin badudarik gabe e, hemen aukerarik egokiena da etxe bizitza gutxen erabilera sustatzea ...egia da urte askoetan zehar... ...eta boom malo irari honi erantzunez... ...egin dena da eraiki, eraiki eraiki, ...erokeria bate bihurtu zen logika batean... ...eta horri buelteman barzaio... ...maio negia dena da ere bueltemateko... ...egoerarik egokienean ez gaudela... E, egon denean ...eta aukerak zaudenean ez da egin... ...eta horai dirurik gabe egitea... ...ba ez da modurik errexena... ...badago hortzenso bat... E, etxautxena eta zensori berritzen ari gera e, lan horietan berezikia nola merkaturatzen ditu merkaturatu zentzu positiboan dudarik gabe e, edu, nola posibilitatzen dugu alokairuan jartzea e, e, etxe bizitza guzi horieko eta horretan ari gera e, e, beraz bigauz horiek gaztainokoak jasiko dira eta bestedean dean ba, ari gera bainon ez, ez gaude egorarik e, errexen dira horretan Bueno, ya e, ja beatzia bos gutxi dira, te zan dugu beatzetako bukatuko goen. Hula, nik uste pixka gehiago, gehiago usatuko gara, ez dakit nekatuta sodena da, ez? Ez, edo, ez, ez, ez. ez. Baina, Azpalion intzelaturtzen beraz ez dago arazori pixka gehiago usatzeko. Bale, e, telefona jarraizu dirikia, beatzila uiru bosbi, saspi, lauzero saspi, eta, bueno, lehena ipatzen genuna, ez? E, egin dizun galdera, ez? Uso batzutan, hau da, komedatu, bueno, ikusten dugu baitere e, e, e, Ba, gazta nio bezalako batean baitere arazoa badau dela imaginatzu beste oso batzutan baitere gauza zaiak egon godelela, oien artean ban ikustu geien atadean edo prentxan geien ikusi dena iztietakoa izan dela ez Or, bueno, gainera gukemen gure irakurketak ere ginditu guzintzerik eratian eta gainera naiko modu txarrean edo goza itxusiekin eta arrasakeria talako goza asko banazten, ez ez dakit, ere iztietati ikustu ba udalitzaren jarrearekin, ba, ez da dela bertako ausolkartekoak, okay? ez dute esaten biselagun guztiak edo denetik dela delako baina ausolkartekoak guztien ba, bueno, nahiko kritika egin dizuet, ez da? Bai, dudari gabe iztietaren aferago horre izan da e, nik dut gainera iaia asieratik ia tokatu zitzen ez, ez, ez da kitiraia ez, barkatu A, Benduan inguruan egin genuen batzaro bat mera sasaroa inguruan edo e, urria inguruan sortu zen sortu zen adasoa ba, bertako e, taberna estremeñoretan horretan ba, mm -hmm. ba zuten borroka baten ondorioz ba, persona bat e, bihotzekoa jota ilegin zelas. E, momentu horretan guk bilerak izan genituen lehenago ere hasia e, ginelako e, auzo auzotako batzarrekin, eta lehenengo egin genuen batzarraiztietakoa izan zen. Eta ja, lehenengo batzarroietan guri transgladatu zitzaidun e, bueno, e, ezin egona, bertako auzotar batzuen e, ezin egona. E, gerora hau gertatu zen, beraiekin hauzo elkartarekin bildu ginen, eta komprometi gutu ginen hilabete bateko epean, ba, bueno, soluzio batzuk e, bueno, planteatuko genituela iztietako auzoarentzako. Eta horretarako ba, batzar batera ditu zuten. eta batzar aurretara aurkeztu egin nian e, baiini eta bai Luis Madiez 10 e, mantenimenduta iireintzaako negotze. Egiiten zizkiten planteamenduak bereziki e, lokutoriaen ingurukoak ziren, e, ordutegia beteko zen, alkola salttzen zutenla eta ezin saldu, beste negozio batzuk zirela bertan eta zinzirela baimendu, E, baitera ipatusitzaigun e, arategi bat berria zela eta licentziarak zuela bueno, justo momentu horretan egia da licentziari gabereki zela maino gero regulatu gintzen e, guzi hori eta bueno, hilabete horretako epean gu orkestu ginen e, iztietako helizan egin zen batzar batera e, da goita mal persona usteta orkestu zirela jende asko zen eta egia da ba, guk eraman genuen bezua etzela gustatu gauzak diren bezala, batzarra gogorra izan zan, oso gogorra izan zan, e, tensoa izan zan, mainon nik egiten dudan balorazia positiboa da, hau da, guk planteatu genuen azen, prinsipios ordutegia e, errespetaraziko genuela, lokutorien ordutegi errespetaraziko genuela, eta hori egin genuen. E, eta bestelakoan ez genuela aurre ikusten pauso gehiago horrek ematea, soilik ikusten genona zen baseola arazo bator eta arazo horri asko sakonagoa zela eta arazorri beste modu batera alubarko genila. Epe luzera begiraako formula batzuek erabiliaz. E, hori duari gabe zen gustatu... Mm, eta horrentzun genituen e, zenbait mezu ba da e, oso prekupanteak izan sirela ba naiz eta aipatzenen arrazakeriakekin loturarik ez duen baina egia da zeintz kasuetan mezuak arrazakeriarekin oso lotutak diren mezuak bidela e, tensoa izan zen baina bueno gutxienez ba, markatu musta, maion, gero gainera aurrerago egonda aukera ba nik uste du Ba... Estutena ondo ondo erabile, ondo, bueno, el aukera bat izant zitekena, eh, mundu, ez, arroza mundu munduko arrozena, ez, horre ere berriro polemika sortu sen eta askotan ez jaietan eta horlako gauzetan ere dauko aukera hori, ba bueno, azken orrere, ba azken finean hor erre bajenda askotortzen da munduko leku desberinetatik, abera koitza bere jaia montatzera eta hor erre istetakoak ere eta hori ere pixka bat inposatu bezala ikusi zuten eta hor erre ez dakit horretan udaletxeak ere seri kursiri, guk erikus, esun edo Bueno, udaletxeak multzatu hori, hori iniziatiba erritarba izan da, manion udalak butzatu du egokia ikusten zuelako hor, nik uste da, ona, da arrisku bat e, lehenengo e, delinkuentzia maila edo bueno, ondaituzken seguridade kontuak e, ez dira beste hau zetakoa manion grave hauak eta hori horrela da eta datuak horrelakoa dira, e, zentroan dauen inseguridadea undia da dauen hau baino azten gara lehenengo e, premisa horretatik. E, bigarren e, Ni uste trasladatzen dela sentsazio kontu batera. Jenndea duen sentsazio bat, eta da inseguride sentsazio hori. Eta asko erlazionatuta dagoena ba, e, etorkin batzuek ematen dioten inseguridade sentsazio e, horrekin. Hori da ematen dena, dudari gabe egon daitezkela etorkinak ba, bueno, ba, e, hartzen dituzten jarrerak ez dienak e, egokiak e, baitere egia da etorkin batzuek emakumekiiko duten jarrera ez, dela batere egokiak kasu horretan iztietan. Baina horrek ez gaitu, eraman behar, etorkin guziei, extensiboa egitea e, horrelako logika bat. Eta hori hau egin bar da. Eta gu batzar horretan zerbait argi esan genuen, itzegingo badegu dauden lapurretaz, dauden e, e, emakumekiko otratu desegokiaz, eta bar, adoz. hitzein dezagun horretaz, itzegin estensiboki persona multzo batetas. hitzein dezagun persona konkretu horretaz. Eta hori daz dena ulertzen. E, munduko arrozak saiatu dena da pixka bat e, estereotipoiek hausten eta estensibua egiten zen hori e, pixka bat e, puskatzen. Ez? E, erakusten ba, dudari gabe etorkinak beste dozin bezala, herri honen parte direla, eta gainera ez direla, e, bueno, ez delinquentzi kontuetan aritzen ez da gutxia hori ez. Hori da saiatu dena aurkezten eta hori da gaizki hartu dena iztietan. Azkenean iztietako, bueno, iztietako jende baten gan. E, honek ez du esan, iztietako hau zotara berdina direnik, zetik gero ere beste mezu batzukeren zunditu ditu hau auzotar batzuen zuen partetik. Baina e, on, gaizki hartu da, ez da ondo hartu, Baina, bueno, nik ustean dut interesantea izan dela batetik udalak batzar horretan e, muda bat jartzea, diskurso guzio honi, eta gogorra izan zen, baino, positiboki baloratzen duena. eta bestetik positiboa izan dena e, are gehiago, da herritarren partetik horrelako iniziatibatat ere izana, eta, bueno, e, turkineak bertan parte hartu izana, oso aktiboki, eta, bueno, horretan festaan ikusten oso txukuna aterazela, ni bertan izan nintzen, eta etzako festa oso polita eta txukuna izan zen, eta siera bat besterik edo da, espero dugu urrongurteetan interesanteagoa izango dela. Bueno, bai, ingo dugu salto beste gai batzutara, bai, ez da, bai, eta, bai, eta pixka da, bai, tazkara, batzuk gai dituzu kabiari buruz galdetzeko asmoa genuen, baitare, bai, Aipatu zu besteren bat baita, laikotasunaren inguruan, gero gadetuko dizugua, berziak ja, jaietak inbukatuko duabe prozesiola jumar duzunela, ez aurratzi dizu gadetuko dizugula. E, Baina, hemen egotaren arrazoin agusietako bat, eta errudunak guiatu behar bat maitugu, ba, erribiziakoa dira, hor badago egune bat, erribizia.net, ustudela, Errente, erribizia.errenteria.net, eta hor gurila ja, urtea zieran, bai hon, jonantza, bainat jasuegi, ba, gertu ziren hemen irratian, gaina guretzako ere pixka kuriosi esantez, guk udaletxarekin ogeit, guk ba, zoe esagultu dugu, e, zientzileke ditu nogeita sortzi, esan maturte dira, ogeita sortzi, ogeita sortzi, ogeita ba. sortzi, ogeita sortzi urtzenetan, baitare, ba, zoe esagultu demora guzti udaletxan. Horda, gure arrenman udaletxarekin beti esan ba, da, guk gaiegi, vamos, ez esa arrenmanik esagotea. Ordatzukez du gaiegi eskatzen, beraiek hasi guten guri estare gaiegi molestatzen, orduan saarasoren babasegoanean juten ginen, bestea beraiek ziren gaiegi hurbiltzen eta orduan ba gausa zen pizkaba hori huemen ginen ta berallekan. Eta puntu. Eta, eta rituginduem urte hasieran, ba batean ba udaletzetik gero entzatu ginen ba komunikazioralako ba babide batirik itzen ari zela ta da ke eta hemen ba, elkartzea ba, aipatu ditudan ba bi elementu hauekin ez, eta bainaekin eta gero hor ja abenduan aurkeztu zenuten eribizia ba da kila webune bat baño gella bueno piska ba baitare ba hori es piska ba da da komunikabide bezala hor baita sortu duzue beste beste, da, beste davide bat, esan daiteke, edo web horribada, bueno, baina, bueno, pizka atortikan ere baina zeba gehiago da, ez? Komunikade propia, da. Eh? Azkenean gustet usteet definiziorik egokina hori dela. Udalak duen komunikade propia, eta hortikan berak edatzen dituen, berak dituen informazio guxiak. Gero gainontzeko gainontzuko hartu artuetza ditzazketena bertatik, ez? Eh? Azkenean elburua hori zen, e, mesua e, zuzenean ematea, E, nahi zuenan entzat e, ez erdibideko horik ez egotea eta gero erdibideko horrek nahi badu, ba hartu dezala e, gure hue horretikan e, mezu hori ez nik ustet hori dela funtsan e, hori dela herribizia hue e, gunea maion bereziki saiatzen dena da herritarra e, eta udalaren arteko komunikazio kanal e, iraunkor bat e, sortzen egia da erribizia E momentu honetan ilabetetik ilabetera asko igotzen ari dela, eh asken ilabete honetan bereziki e, triplikatu egin ditu aurreko ilabeteeko e, sarrerak eta bueno, gure helburua dena da herri honetan erreferentzia bihurtzea. Herri honetan sortzen den informazio, edo notizi edo berri tatik, jakin nahi duen persona batek Ba, bertara juteko aukere izatea eta referentzia punto batean e, sortzea. Hori da pixka bat e, elburua duenaz. Horregatik e, pixka bat e, zintzilikerekin ere harremanak egin ziren bere garaian, ba, bueno, kontutan hartzeko eta elkarlamat egiteko ba, bueno, hor dagoen informazio hori gero kanal horiek erabiliali izateko. Tabarras. Baina, azken fina nori da. E, nik uste bideonean doala, eta, eta horretan jarretzen dugula. Ez da weba bakarrik, filosofia bat ere bada, guk merkatu zaren orkestuenuen pasaren abenduaren iruan, guk lau urtetarako dugun udal programa. Eta uda programa hori aurkeztu genuen herribiia e, bezela, e, etorkizunaren bidean deitzen diogungu Uuda programa horurre pixia planteatzen duena planrateko bat eltzea, eta etorkizunari begiratzea. Prim, bereziki hori planteatzen du. Eta gero gaur egunean ba, kulturan inbertio handiago bat egitea eta herri hoi erreferentzietasuna e, irabaztea. Eta hori da hiri bizi azkenean abenduariuan aurkeztu egon unu da programa bat web orri batekin komunikazio kanal e, iraunkor bat herritarrekin e, eta komunikazio propio bat izate azkenan horia. Ba, vale, ustuguetan segun bloka dela Jaietakoa mañorretara mañole ni galdera bat tabai egin dute, aldameneko herritan ba bueno nik gustu ni le son vecinais Lehenbide antopatu gara e, Pasaia ere zukaipatu duzu Ojartzun aurretikan, donostia bueno, Erri guztetan itzikiten ari da ba, Ondakinen bilketa Nola kuidatu Nola tesatekoa Horeretan nola, nola dagoa zuntori Pakiluz izan ditekera, eh? maion pixka bat Horretazitza ingo da, beste herrien bidea jarraituko du edo Bai, eh bueno, zule zombi zira Daniel Aurra lesoko hartzen deiandute eta horrela ti topatu gera e, Bertan. Baina, bai, eh e, hemen egingo duguna da azkenean e, planteatzen ari gerana da ingurumen aholku kontseillutik e, erabaki da eta daida prozesu bat e, erekitzea, parte hartze prozesu bat erekitzea ingurumen aholku kontseilluaren barruan bain honbait ere hau zoetara zabalduko dena eta hori irailetik aurrera emango da estabel da prozesu hori e, asken finean niguztet e, ondakinen inguruan luze itzein daiteke eta bereziki manipulatuta dagoen edo oso tendenziosoa den debate batean oso luze itzein daiteke baina honi guztetak galera, galera oso simple batzuk erantzun bar direla, eta horretan saiatu bar erantzuten. Lehenengoa eta bein, ea, bete beharrezkoa den, edo ez, hau da, ea obligatorio den, edo ez, reziklatzea, berziklatzea. Hori da lehenengo galdera. Eta hori, e, guk pleno batean horrela laipatu genuen, dirudi, el guzio kado gara dela dela beste gauzena artean gaur egun ordenantza bat dagulako indarrean eta ordenantza hori ez da izan justukiguko onartutako ordenantza bai eta horreko udal korporazioak onartutakoa e, santxoak esartzen dituena berziklatzen ez duenari Dupo, diferentzi ori, ori udaletxeko... udaletxean, bai. Bai. Gu, Gure udaletxean dakau ordenantza bat berziklatzen datzen ez duenari Santzioa jartzen dituena Hau da plastikoa Zabor normalean botatzen duenari Santzio bat e, jarriko zailo Edo birria botatzen duenari Edo papera botatzen duenari Hori horrela dago beste gauza gauzada santzioa jartzen dinen Dudari gadez ez dira jartzen Gutxienez e, inor ustet ez duela esango Santzioa jarri dutenik Berzik datu ez izan hati. ma ordenantza dago Eta beraz horrek esan nahi dugu ziok onartzen dugula bete arrezkoa dena Horai diferentzia bakara da guk esaten duguna, bai Baina horai gaineral zabalduko dugu eta organikoa da diferentziatuko duguna eta errefusa utziko dugu bakarrik Errefusa kalkulatzen dela incluso eguneko amarra mabosten batean egon daitekena e, Beraz onartzen badugu bete beharrezkoa dela zein da sistemarik egokiena e, berziklatze e, tasa hori haunditzeko e, E, hor Europak e, bai aipatzen du, 2008ko, ezingo dela, ez, incineratu eta ez, e, berteretara duretara jau, jaurti, e, biziklagarria den, ezer. Eta hori horrela aipatzen da, eta hori bueno, asken, hasta hauetan polemika dago interpretazio horien inguruan, zer dio zehazki e, Europako e, bazpen horrek, maa e, ba, e, Europako bazpena oso argia da, eta gainontzeko guzia da ba, horren inguruan e, manipulazio aritzea. Terminoak Terminuak hori da, ja, ezin da, ezin zineratu eta ez da ere berti do... bota, berti doretara. E, hori horrela bada, nola lortuko dugu berzik den hori ez botatzen, eta zein da sistema? Et, tasa horietara iristeko reziklatzpen tasa horietara iristeko hau da, eguneko larogeita bost larogei larogeita bost batera iristeko galera oso xinplea da atezatekoa bada, atezatekoa da ez bada atezatekoa eta beste sistema bada da ba beste sistema bada hon, galera hori edira, bete beharrezkoa denala ez eta usten dugu zio konartzen dugula bete beharrezkoa dela, bestela ordenantza hori esin desistituko eta bibarre nola iristen gara tasa horietara, bestela ezin ez delako e, berziklagarria den ezer e, izinagora bota Eta ez da bai da katzea, espero dugu e, irailetik aurrela. Agian Alemaniak induzuen bidea horretan batzuk ikasiko zuten bertako sistematikaz. Ba begira, justuki e, gertatu zaigu eta gure artean debaten nahiko izan dugu e, bertan. Atezatekoa dakatelako Xiondorfen. Xiondor da gurekin zenituta dagoen herria, eta azerezatekoa dakate. Zein da diferentzia? Ez dela etxe bizitzakao kubo bat, da, bloke bakoitzeko Zia, kubo bat, bueno, portal bakoitzeko kubo bat, bueno, egin desakegu sistema zein den egokiena portal bakoitzeko, duari gade e, agian eukiko ditu auzo batzuk e, bueno, ba, agian ezin dituguna etxez etxe, etxe jaso jaso barko dituguna, portal portal guzia da itzegin garri baina egia dena da, Alemanian hori zegola, eta alkatea galdetuta zenbat, e, berziklatzen latzen zuten, eguneko laro eta bolbaro, eta zifra eman zidan orduan eh, nik usteet naikorak uzgarri dela da nola beste toki batzuetan oso natural eta gainera galetzen genien beraiek oso naturalki esaten zuten eta kriston garrantzia ematen zioten eh, berzik lapenari eta oso modu naturalean gainera eta berriz honeak hartzen duzunean nizugarrizko interes politikoak de, bilatzen dituen debate bat sortzen dela eta berrezikin ikusten dut eta argi esan da bilduren kontrako debate bat sortu nahi dela bilatu nahi da eh, bueno, inkomodidadeak sortu dezaken inkomodidade horretan eh, debate bat E, oso argia dena. E, bildu neretzako eta horrela or esango dut e, bilduren kontra jotzeko debate bat. Ziti besta herrietan, debate honek ez dakasen txurik. Beste oso modu naturalan ematen da. Aldera zergatik hemen ezin dugu esindu buitzen honen inguruan modu naturala batean. Ez? Eta zergatik honen inguruan ematen da e, mozio bat e, <coughs> alduntzin diputatuaren orka. hori da grabea dena. Baina, bueno, hortan dudari gabe debatea luzea da eta, bueno, uste, taskoitza inden loronik gure eh? mereko handitzen dut ba uda ondoren baita ere asko dela Bueno, uda baino lan jaiak, es venga ahora, ustei su jaieta Bai, oixe, de aquí, de, venga, bai, tita, pixka, venga, bat gandera asko genituen egia izan, ba bueno, danak ez finjai, moito en este utzi, utzi beharko ditugu. Ba bueno, eh dizu, ba galdetuko genizula, eh, ea urten jungo zean, edo no? ba, urten jungo zean e eh, procesiora badakigu ba, la, la ikotasunaren eh, legea polémica aun eh, sortu dula. Eh azkena peseren aurkako botei esker ezin izan zene plenoan aprobatu, eta, bueno, aria gaiarekin jarraitzeko asmorik duzuen edo eo zer? Ba, hien, nik onbentzitutena hobatai hau irabazita, dagoela. denbora kontua dela. E, nik uste, gizartea bide horretan dihuala, eta, bueno, guk eskatu genuena zen plenoan, hausardia puntu bat, e, pixka eta aurrera atzea. E, gizartea dihuan bide horretan ez da hilabeti, edo askotan izaten den bezala, e, klase politikoa askena iritsi. Ez, izan dadilea, pixka eta horreatu dadilea, gizartak eskatzen dionari. Igustet hemen bereziki eta argi geratu dadin, eta ere bueno, gure taleko zinegotzi batean hemen izan zela eta horren inguruan itzen izuela baino narki geratu daien, hemen ezgera, hiritz egiten prozesioaren kontra, gauden, ez gauden prozesioaren kontra. Prozesioa izan daiteke ekimen herrikoi bat, helizak antolatzen duena, gainontzeko beste elkarte batzuekin batera, eta gainean, e, zergatik ez esan, e, asko biltzen duena. Gauzak diren bezala, asko biltzen du prozesioa. Eta beraz bere horretan mantentza, ba, ni personalki oso okitzatik ikusten dute, beraiek horrela e, nahi badute. Hemen galerada, e, administrazioa, prozesio horretara, administrazio bezala jun behar duen, edo ez. Eta momentu honetan, eta argi esan da debate hori, etzen zergati plenoan eman behar, e, alkatearen kompetentzia bada, maik ikusten zen azen, etzela egokia horrelako e, debate bate matea, bate e, bueno, horrelako erabaki bat hartzea debatera erik sortuage. Eta horregatik eraman genuen plenora, eta sumitzen dugu plenoak hartutako erabakia. E, horrek zelzen nahi du, jungogera, laez... E, nik uste dut horrela baki personal bat ja badagoela e, bueno, Gure taldea ez dela jungo prozesiora udal korporazio gisa Horrek ez du esan nahi gure taldeko edonor nahi izanez gero bertara jutea herritar gisa Beste dozin herritar bezala, mainonez zine gotzi gisa Eta hori ya nahi zeta debatea ez genuen irabazi E, Geroia dago, erabaki personal bat, e, zinegotzi bakoitzak hartzen duena ez daude esoeko zinegotzi guzia batzuk ez dira juten, juten ba, bueno, bere kontzentziarekin bat ez datorrelako, eta ba, beri gabe gu ere e, aurten erabaki hartua dugu zinegotzi gisa ez gala jongo berriro diot horrek ez du esan nahi, e, gure zinegotzietako batek, baten batek, nahi izan ez gero, bertara erritargisa orkesta maion bereziki argi geratu da hilea, erabaki hau eta gu proposatzen hona, ez zen prozesioaren kontrako erabaki bat, zen laikotasunaren aldeko erabaki bat, hori zen gu bilatzen hona, uste dugulako bide horretan jorratu behar dugula, Ezin dugula inungo oa, eligiorik babestu, Eh, inpartzietasun edo neutralidade eh, puntu batean kokatu behar dugula mm -hmm. Igual... Txen txen Laura a... eztu deibadaukagula baitare eskatuko genioke laburra izatea bai e, galdera egiterako orduan eta zebestea, bueno 2 minutotan bukatu behar du egero ya mas bozes hartuko da bietitaretan bai ta gunea bueno, ko dugu denbora gehiago baita era urrerago esperdugu, ba lasai go egiteko baitare. Horrela mea, kaso, kaso? Bon? Eh, gabon, bueno, eh kapon, bueno, begonaz o la la bisela goan Naiz, eta bueno, ba berandu shaman maritzen dut eta bueno, laburra eza, egingo du tola e, no la e, galdera. Eh bueno, eh dena gero eta baserri gehiago dezagartzen ari ari direla eta bueno pues begi biztan daka gola e, gertatu du leno zenbat baserri zehosten martxan eta bain zenbat daudela ez eta ber e, e, udalak oi kontutan hartzen du eta ber ze ber bultzatzeko asmoa du un proiektu bat edo la la bueno, hori hori da mere galdera. Hala, aburra. Dara, eta eskartzen dio tola Juleni, pues hola, pu, gana o zurbiltzea eta gure pues hola galdera queda que xa, que taori jakiteeko asmod zuela, duela ta. Eta hori. Vale. Venga, esker. Ba, eskerrik asko zuri, galeragatik. E, bueno, lehenu haipatu dut oso, oso labur, merkatu zaren orkestu enuela gure plana... E laurtetako plana eta badago elemento bat benetan garrantzitsuen, eta plan estrategikoa. Plan estrategikoa plantatzen duena da, gure herria 2008a bosterako zerri motan ari dugun. Eta niguztetor, inflexio puntua markatu behar duela. Herri honek e, dituen, eta berezikia e, berak e, zuleak egindako dako galderari erantzunez, herri honek dituen e, indizeak, edo dituen e, bueno, e, elemento neurgailuak ez dira osa oso prekupanteak dira, hau da langabezitasa altua da, gipuzkoakoarekin konparatuta, gu momentu honetan euneko amalagoekan gaude langabezitasa eta gipuzkoan euneko behatzi sortzi batean dago media e, euskal e, euskal herkideu autoru mean e, amabi, da e, eta era berean renta perkapita oso bajoa dugu pasaia da azkena eta gogara azken aurrenak. Eta horrek eskatzen duena har ausnarketa serio bat egitea e, gure ingurune honetan eta bereziki basoaldeanen ingurunean zer egin nahi dugu. Ese sektoretan indartu nahi dugu, e, zertan nahi dugun inbertitu eta ze ekonomia eredu mota nahi dugun eskualde honetarako. Egoera hori aldatu ahal izateko. Eta dudari gabe nekazaritza arloan eta lehen sektorean ere hausnarketa hori egin behar dugu. ni ikusten dute hausnartu behar dela, ze motatako nekazaritza nahi dugun, E, ze nekazaritza eredu nahi ditugun eta ze motatako gizarte ereduak eresortzen ari gara konsumo aldetik helikadura e, konsumo e, aldetik horregatik, e, bueno, e, planteatzen zaigun galdera horri erantzuna plan estrategikoa iraietik aurrera ziko gara lantzen e, plan estrategikoan erantzun beharko diogu mm -hmm. Bueno, bai, beste dei bat daukagu eta azkena eta azkena, oixe A ver. Bai. Bai. Nai entutetsu wei. Vale, caixo. E, nada, ni Galdera, bueno, Jules Nice, este Ponticaco Azkoa eta uh, Galdera da Otataroren ingurua, 10 urdinak eta bar. Ea, bueno, ba, eaz daukan udalak eh Otaren inguruan, bueno, edo, mm, ba, edo da empresa pribatu batek kudeatzen duela, eizak Eizan bai, langilak ere bai, arazoa, gizan dituzte, bai, bueno, enpresarekin eta jakinaiko nukea, desagertuko den, ota maderikatu gau, edo, bueno, zea esmoda ukan udala korne guruano, ze, e, zein dan dagoen, zea ikarmena, orain arte, eta, bueno, baso hori, hori de, hori galdera, ea, ota jarraituko den, edo desagertuko den, edo, pues eixe. Vale? Gartien, mm -hmm. gartien, Haig, haig, haig. Bai, ba, niguztet, e, otaren inguruan hitz egiten dugunean eztabaida da dela. Bai da goa, eta da, ez da, ota bakarrik bai ez, baizik, eta ze e, mugikortasunaren inguruan zer eredunai dugunez. Eta hor, e, niguztet, hausnarketa e, serio bat egin egimartu gula. Egia da horta ez dela bat ere popularra, gauzak diren bezala, Eta egia dana ere honetan lotaren gestioa e, Presa pribatu batek dara mala eta kontratua duela Eta kontratu hori lehen hori aipatu dut Kontratu hori bukatu arte ba, bueno, e, bestelako planteamenduak egitea e, bueno, zaila dela Baina nien guztendut e, sartu mainolen debate horretan e, Balagola bestea previa dena Eta da e, ze mugikortasun ere du nahi dugun gure herriarentzako. Hau da, transporte publikoa butzatu nahi dugun edo ez, e, kotxentzakos espazio utzi bar dugun, eta horren arabera gero erabakiak hartu. Eh, esaten ez haten utau askotan hitz egiten denean ez dago espaziorik aparkatzeko eh, eta hori da. Herri eh, honetan arazo handi bat dugu aparkalekorik egokionean. Edifizio oso altua ditu aparkalokurik aurre ikusten ez eh, zituztenak bere garaian eraiki zirenak eta bere garaian eraiki zirenean kotxe gutxi izode asko daude. Eta ni gustatu dugana da ez de, ez dela egokia eh, espazio urbanoa kotxez betetzea aparkatuak egotea espaloietan o dagokion bestelako tokietan ez? horrelako espazio urbanoa edela egokiena eta bereziki espazio urbanoa e, behar duguna da gozatzeko, bertatik gozatzeko, paseatzeko eta bar, hori da nik ustean du bilatu behar duguna ez? eta uznarketa hori guztet egin behar dugula orduan duan galera eta bitartorretan kotxak nun gordetzen ditu ba nik usteet eko txak lurraspian gorde behar Eta aurrezunarketa horretan, aurkitu beharko ditugu, formulak hori lortu alizateko eta hori ez da egiten urte batean berriro ditut, hori luzera begirako proiektu bat izan bardu. Baina nigu uste, e, guzio galera hori egin bardu, nahi dugu espazio urbano bat kotxe zaparkatu beteta dagoena, edo nahi dugu espazio urbano bat pasatzeko balio diguna. Eta horren arabera, zemu e, ikortasun ere dugu nahi ditugu, eta nigu uste, transporte publikoaren apostua undia izan barduela, Eta horren erantzun bezala ere, kotxeari zetokia egin behar diogu. Eta guzi hori, mm, mai maiganean gero aterako dugu otaren inguruko konklusi hori. Ez nik usteet, egia da herritar bezala ni neu ere, e, mm, sa, arkatetzan sartu maino lehenago, e, otaren kontu honek e, amorratu egiten induen, gauzak diren bezala. Baina honbait ere, behin e, alkatetzen zaudenan eta perspektiban jarrita, nik ustez hausnarketa e, hori ere kontutan hartu behar dugula. Eta hotak bete ezaken funtzio hori ere, ez, rekaudatoria, zeiti rekaudatorioa ez daka, eta hori argi geratua da, da, mm, rekaudatzen den guzia gaztatu egiten da beraz ez daka elementureka datoriorik, posibleko genuke kendu, galera da ea presgauden kentzeko horrek suposatzen duen guziarekin. Eta nik uste torra usnarketa serio bat egin bardela eta egitekoa suma dugula. Osongi, ba, bukatzen ari gera azkeneko galderak ez da, ba, haia, ba no, ya, jaiekin jaiekin, ba, vale, eta txupinazo eta horrekin batera ere bai, ba, polemika sortu duen e, beste gai bat, txupinazo aurten e, zera e, botako dute e, alaberga, bueno, danborradako ek, Michele Blanco gaur egungo zuzendaria e, Mila Urrutia egongo da ere bai aurren danborradaren e, zuzendaria eta gero beste makume bat Maite Hernandez, bai, beti danborrada horren atzean e, lanean eta E, ibili Eta omenduko zaio, hain zuzen ere, ba, danborra da, labergako danborra daren zuzendari oiari, e, Josecho Uleri, eta eta, bueno, ba, e, hau, ba, iraintzat edo hartu dute, ba, ba bueno, herriko e, talde feministek ez da, e, garaipen, e, bilgune feminista eta amalatzek, ba, ba beraiek esaten duten ez, e, ba, bueno, gizon honek, e, ba, bueno, bere garaian egin nadierazpen batzuk, e, berak esantzun, berak zuzendari zegoen bitartean, ba, ba, bueno, emakumeek bakarrikan parte hartzeko aukera izango zutela kantinera gisa, eta eta bueno, posarri duraz hartu dute taldek, eta eta bueno, gaur bertan gainera biltzeko ziren txintxarrin, e, iuntzeko sortzitatik aurrera, eta bueno, ezak iritzi duzu nonen inguruan. Bailegia da, polemika sortuen gaibadela, mainon ikustet... El... Mm, lehenengo gauza bat arkitu behar dela e, hau da omentzen dena alabergako tamborra da da ez da ojo zetsugule omentzen omentzen da alabergako tamborra da eta niguztetor e, ari direla gaizki e, ulertu asko zabaltzen e, normala den bezela ere mm, maino niguztetori arkitu beharra dagola. eta justuki hori da prozesu honetan zehar kostatu zegoen gauza bat pixka prozesua bera esplikatzeko Eh, sho Alderdia proposatu zuen Josetxu Gule omentzea eta eh guk Alabergeko tanbora da proposatu genuen omentzea. Besteak ez dute proposamenik egin beste gauzen artean, ba bueno, urtean beraien proposamenak aterazirrelako ta bueno, e, e, badago hitzezko akordioa ba, gure artean, ba, bueno, ba urtean bestenak izan ziren, urtengoan ba, urten ba tokatzu hitzegola pixka talderdi ta sozialista eta guri e, akordio hori lortzea. E, aziratik guk bagenekien Josechoule persona polemikoa m, izan zitekela e, ba, izan iraganean gertatutako zenbait e, arrazoien gatik Eta horregatik aziratik e, alerdi sozialistari esan genion e, guk e, zingen nuela Josechouleren aukera hori e, babestu E, be, zein izan zen aurkitu genuen, e, bueno ikusi zen aukera Ba aukera izan zen alabergakotan borrada e, omentzea Eta hanbleborokotan borrada nizenean e, zenbait personek e, zuziria edo bueno, e, botatzea Eta personak dira lau hauek. Lau hauek ordezkatzen dute alabergako tamborra da berroita marr urte hauetan egindako lana Eta Jose Txoule da horietako bat. E, Jose Txoule berroita irurtez izan da alabergako tamborra da zuzendaria. Eta beraz ba, bueno, aukera hau e, ikusi genuen eta egokitzatik usi genuen berriro diot guk hasieratik ikusi genuen, e, diod, ikusi genuen e, polemikoa zela persona eta horregatik aurkitu genuen beste modu bat. Hemen e, nik ulertzen ditut e, sortu izazken erreakzioak, baina e, nik uste gauzak ere arkitu behar direla. E, Jose Txogule ez da omentzen. Jose Txogule botako duzu ziria, alabergako tamborradaren izenean. E, bai Jose Txogule eta bai... E, E, mitxel, e, biak e, bata, zuzendari berroita urtez eta bestea oain arte, ordu hostik, eta gero beste bi emakumeak e, mila eta maite, behar egin duten lanagatik agatik ere, tanborradanenkin egin duten lan agatik, babai aurren tanborradan eta barrez e, baina hori da bilatuen formula e, mitxel eta jose txogule e, proposatzen dituenak dira, botatzeko eta, eta beste biak hau e, e, zuel proposatzen dituenak dira Nik gusten dut bait ere, e, mm, dudari gabe, eh, e, guk pertsonalki gusten dut e, e, baloratzen dugunean Josetxu Urdelaren trajectoria baloratzen dugula 43 urte horietan egindako lanaren gatik alabergakota morra eta nik gustetori uka ez sina saiola. Beste beste gausaba da Jose Txoulek, ba, bueno, ba, duari gabe, azken mm, erabaki horiek ba, oso desogokiak izan zirela, eta duari gabe guk ez ditugula bat konpartitzen. Baina baitere egia da, momentu honetan Jose Txoulet eieritan borra zuzendaria dela, eta eieritan borra dan, emakumeek parte hartzen dutela. E, gauza da eta galdera da, e, momentu konkretu batean hartu zuen erabaki baten gatik, e, mantendu dugu berekiko horrelako beto bat, E, edo, edo ez hori da pixka bat e, galera mainon kontutan izan da eta e, garbi geratu da in Jose Txogule ez da omentzen omentzen da alabergako tamborra da eta berroita urte tamborra horren zuzendari gizan ikustet ba, baduela bere, bere lana e, gustatu edo ez gustatu baina duari gabe e, badu bere lana ez. eta asken elementu bezala eta ni jarriko nuela garrantzitsuena, E, omenduak ezin dira izan madenetako omenduak ezin dira izan zazpi bosteko bostka batzuekin no? zazpi alde bost kontra bueno, ez dira kaso netan horrela hogeita daki degera ez baina e, nik uste eto omenduak konsensu bat bitartez atera eta konsensu hori bilatu da eta ni uste konsensu hori bilatu dela bereziki e, persona hori ez bihurtzen omenduetako bat baizik eta tamborra da bihurtzen eta a, hortikana horrela ba, bueno, e, nik uste eto lortu den konsensua gokia dela nik ulertzen dute sortzen dituen reakzio hauek eta gau dute emakume talde feminista hauetatik sortutako reakzio horiek baino e, baitere nik uste dute gauzak beretokian ere kokatu gari dela eh? e, hau da joso txule ezgera laia, momentzen ari mm -hmm. ba, arrituta, bai e, askaneko baldera ja jai bueno, ire ja, jabe esperan gaude oso gutxi falta da zu jaietako mezuren bat edo ezke galtu zaizkigu, bueno, genite una punta de cosa piboa, jaietan hola ipatzen diren horretako baina bueno, nikuzut utola pizkababa orokortuz. Ez horbait e, ere badago jaietan, ba aurten nola antolatu diren, ez jai batzorde berria horretasare aritu ginen irunekin hitz egiten. Orduan bueno, hori or, dena e gure web horrian dago. nahi Naiduenak entzun horra aurkituko du, beraz, jaietarako mezuren bat bukatzeko. Bai, bueno, ondo pasatzea, bereziki ondo pasatzea, niguztet hori dela garrantzitsona jaibatzuetan, eta um, jai hauen niguztet berezia direla, suke esan duzun bezala jaibatzordea sortu zelako, eta jaibatzorde horrek, bueno, e, proposamen batzuk egin dituelako, eta bueno, espero dudana da, e, jaietan parte partartuk, jendeak parte hartzea jaietan, badakigu momentuak ez direla egokienak, Baina, momentu hauei aurrein, barzaiet, aurre ilusio punto batek, enigo goratzen dut beti personaldu du batek e... Loren Arkoxak eugolbitzako presidentia izan zenak askotan esaten zidan e, Euskaldunak solik aguantatzen genuela inbestezu frimendu e, jaietarako genukan gaitasun horrengatik, eta nik uste horrela dela askenean e, egora guzia guetan gai gara e, aurrera jotzeko pozik e, ospatzeko ospatu behar ditu momentuak eta bueno, ba, nik segurunago ere, bakak ingo dugula da hurrengo jaietan ere egora horiek ospatzen Eh, ez daudenak daude ba, nak urtean eh, egoteko eh, esperantzarekin eta besterik gabe, ba guzti hoberena eh, opadiet eta eta ospade Eta ba, ta gozade zatetela ta jaihiroan guztien artean alik eta hobekin eh, pasa desatetela. Ba oso ondo, maila ba, basker gako gurekin egotetatik eduo soituta alkatei yeah. O egiten, que egiten. Bueno, horretako ai aurten lesokari ere egin genio, baina justos en Eute zuztut, atezatekoarekin izan zela, edo ez dakiz erekin izan zen baita erolako, ozea. baina, bueno, eskertzen dizugu, emendikan pasatzen azdaki galdera gehi izan diren eta pixka e, bueno, gai bestrapa jungara eta... Urte denbora naiko da, ordua normala da, askenean gai asko ateratzen dira eta bonopoza da, niretzako ere honea tortza, berriro dio, eta aspaldiz nintzela urte mala urtein goitu, tamasi urte datik pasatzen beraz... E posa izan da berriro toki hauetara etortza eta ikustea ba hoandika mikroak hemen jarritzen dutela. Ikusten alo e, <gülüyor> dugu ere estasuna doka sola eginda saqueu besta da torn urtarako gure programazioanola lo presidente alacorembates se batez, a lo mendofa. Batzuk ere animatu dira telefonoz eta hori herritzeko eta hor mikro mailan bestaldean egon direnai baitare eta bueno gugukatzen dugu hemen erretegia agenda ta guzti hori usten dugu bai uzten dugu biarko e, ostiralerako ostu ostiraleran bukatuko du la pelu imaginatzen dugu dan boltsiko mm -hmm. digo baitara agenda berarentzako Etabesterik, bueno, güere jaietan oregongo gera, haren aldean gure tsona da ke zubola chikitxo bada ta. Uza tubergen es un chapa baitara se va que su gau funciona tu la autogestionatua, ta ba daukago urtongola ta daukago rifa ke ta daukago baina bueno, hori mikrofonak italtzen ditugu eta hola ja zasaltzen diogu edo bestela. Tsonati pasa <totipasen> ta. Ya... Ubeto izatea mikrofonoak kaidean daudenean, bestela konpromesu maila altuagoa izaten da. Bai, bai, bai. A consejo bestela. O, mi, es que te ganes que zure que dira besteak. Hurkortan idan go duten zuaitz arda askagazteak beren aukeren jaber aikiz eta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak gertak izunen Indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, guzortu gine.